Ez da aldaketarik haundirik, eh? azken autobusak sartu hiru irula urteik kasik guretzako eta gaurko autobusak berdina dire da gidatzeko mandera obekia go, barnean baditu ordina gailuak erteko ez giren sobera abantzuan edo sobera gibilean jendearen zaz barnean dire informazioak pasatzen ea autobusa gelitua denez toki batean ian zendako berantaden eta olako gauzak badira, eh? hori ez da aldatzen da e Beste hitzura bat ematen dugunari gure autobuseri. Izanagi da lehenu, hemen pixkat uh, ikustitu denak, eta iziarri plazerri tenu guai ikustia arrunda uh, finitialan, eta denak, eta gude lekia ontsa dela, eta ala. E, lanean izan gira kilan pixkat uh, lehenu pixkat izateko, ez gero jiteko, dana, obekio inada, aztetik, beala, emana baiet lima gira pixkat barnean, hala. Yeah. Izanen da ono zomit gauzaiteko, baina gehiena ina da guretako tako ezteko ba, gure hemen markatia, da gero askida hemen seurta txer, eta berbali madu gelitu re askida butoina zapatziat, ala, gelditzen da.